Ioan a vrut să refuze să-l boteze și a zis, cum tu vii la mine să te botezi când eu ar trebui să fiu botezat de tine? Și Isus a spus foarte clar, lasă Ioane să împlinim tot ce trebuie împlinit. Isus s-a botezat, apostolii s-au botezat, creștinii din biserica primară s-au botezat și de atunci ceea ce Biblia scrie, a devenit o realitate și o practică a bisericii adevărate a lui Iisus Hristos. De aceea, cei care se botează, nu se botează într-o religie, nu schimbă religia, ci ei fac un legământ cu Dumnezeu, că îl vor sluji toată viața. Și Dumnezeu să binecuvânteze pe toți aceia care decid să facă această lucrare în fața martorilor, în fața cerului și a pământului să declare atașamentul lor și decizia lor de a urma pe Dumnezeu. Ne găsim într-un ciclu, ciclu de predici în care încercăm să realizăm cum putem să rezolvăm problemele care apar în viața noastră. Sunt multe situații pe care viața ni le aduce. Unele dintre ele nedorite de noi. Unele dintre ele nu avem posibilitate să le controlăm. Ele vin în viața noastră și noi trebuie să știm cum putem să ieșim din aceste situații, cum putem să ne rezolvăm problemele cu care ne confruntăm. Și până acum... Am învățat că este foarte important nu numai să credem, dar să declarăm, să verbalizăm credința noastră. Tot ceea ce credem și în mod special cuvântul lui Dumnezeu să-l punem peste situațiile noastre cu credință. Și noi credem că puterea cuvântului lui Dumnezeu și puterea credinței lucrează în situațiile noastre. Apoi, noi trebuie să decidem să fim fericiți, am învățat duminica trecută. Fericirea este o decizie și am învățat cum putem să decidem lucrul acesta. În această dimineață vom înțelege un alt mijloc prin care putem să venim în întâmpinarea problemelor și în rezolvarea situațiilor din viața noastră. Și vreau să vă spun că este o altă decizie pe care noi trebuie să o luăm. Decide să fii prosper. Amin. Unii, când aud de cuvântul acesta, se simt parcă amenințați de ceva care n-ar fi chiar creștinește. Pentru că în mintea multora, prosperitatea nu este un termen clar. Nu știu ce înseamnă a fi prosper. Aș vrea să citesc cuvântul lui Dumnezeu din proverbe din capitolul 3, aici înțeleptul Solomon, care a studiat mecanismul vieții, care a fost în situații grele și în situații binecuvântate, el scrie în felul următor, Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele.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 Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grenarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Fiule, nu disprețuim mustrarea Domnului și nu te mâhnim de pedepsele lui, căci Domnul mustră pe cine iubește, și ca un părinte pe copilul pe care îl iubește, felice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă priceperea, căci câștigul pe care îl aduce ea este mai bun decât al argintului și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul. Mai de preț decât mărgăritarele și toate comorile tale nu se pot asemăna cu ea. În dreapta ei este o viață lungă, și în stânga ei bogăție și slavă. Cările ei sunt niște căi plăcute, și toate cărările ei sunt niște cărări pașnice. Ea este un pom de viață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 Nu te teme nici de spaima neprasnică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Înțeleptul Solomon ne prezintă aici mai multe ingrediente ale prosperității. Și dacă suntem atenți, vom înțelege că prosperitatea nu înseamnă numai bogăție materială. Prosperitatea nu înseamnă numai bani. Că prosperitatea la care cuvântul lui Dumnezeu se referă vizează întreaga existență a omului, întreaga viață a lui, vizează latura spirituală, vizează latura sufletească și vizează în mod clar aspectul material. Din ceea ce am citit din proverbe, capitolul 3, reiese că prosperitatea, înseamnă lungirea zilelor și a anilor, multă pace, favoare în fața lui Dumnezeu și favoare în fața oamenilor, cărări netede, sănătatea trupului, grânare pline de belșug, tiascuri care gem de must, înțelepciune și pricepere, Viață lungă, bogăție și slavă, fericire, viață sufletească, odihnă în timpul somnului, somn liniștit, lipsa fricii. Toate acestea sunt ingrediente ale prosperității pe care Dumnezeu le dorește în viața noastră. Isus Hristos. A spus cu toată certitudinea și claritatea, referindu-se la această atitudine pe care Domnul o dorește ca fiecare copil al lui să o aibă. El spune așa în Ioan, capitolul 10, versetul 10: Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșu. Dorința lui Dumnezeu este ca toți aceia care îl acceptă pe El ca Păstor al vieților să fie plini de viață și să aibă o viață din berșu, să depășească nivelul de subzistență, să depășească nivelul de mediocritate și să aibă viață din belșug. În psalmul 65, versetul 18, psalmistul constată și spune, spune, pașii tăi, varsă belșug. Pe unde merge Domnul, acolo unde este Domnul, este binecuvântare. Acolo este viață din belșug. Acolo, în familia în care este Domnul, în familia în care această familie vină și se închină înaintea Domnului, respectă cuvântul Domnului. Salmistul spune că acolo este binecuvântare, acolo este belșug. Proverbe, capitolul 28, versetul 25. Cel ce se încrede în Domnul, este săturat din belșug, stimați creștini. Aș vrea să înțelegem că aceste versete și cuvântul lui Dumnezeu, care ne-a rămas scris în Biblie, este pentru noi. Că este o realitate a vieții noastre. Cei ce se încred în Domnul sunt săturați. Din Berșu. Nu li se dă doar să-și aline foamea, ci sunt săturați din Berșu. 1 Timotei, capitolul 6, versetul 6. Evlavia, însoțită de mulțumire, este un mare câștig. Nu numai afacerile tale pot să aducă câștig. Evlavia, râfna, Însoțite de mulțumire înaintea lui Dumnezeu, aduce un mare câștig în viața ta. Înțelegi tu că prosperitatea pe care Domnul vrea ca tu să o experimentezi nu se referă numai la bunurile materiale? Înțelegi tu că Dumnezeu are în vedere întreaga ta existență? 2 Petru, capitolul 1, versetul 5 la 8. Petru spune, uniți, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, lucruri spirituale, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați. Cu dragostea de frat, iubirea de toți oamenii. Și apoi continuă Petru și spune: Și dacă aveți aceste lucruri, care? Lucrurile menționate care sunt spirituale. Dacă aveți aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește de plină a Domnului nostru Isus Hristos. A fi roditor. Înseamnă a fi binecuvântat, înseamnă a fi prosper. Această prosperitate spirituală pe care o obținem prin aplicarea acestor lucruri spirituale pe care Petru le menționează în viața noastră, ne dă prosperitate. Vom fi roditori. În viața noastră vor fi evidente roadele Duhului Sfânt. Dacă Duhul Sfânt își manifestă plenar prezența și noi umblăm, căutăm plinătatea Duhului Sfânt, aceasta se vede în viața noastră prin prosperitatea spirituală, prin roadele Duhului Sfânt, așa cum arată Apostolul Pavel în Galateni, în capitolul 5 versetul 22 la 23, spunând că aceste roade ale Duhului Sfânt n-au limită în viața noastră. Depășesc limita belșugului. Ele pot să se manifeste în viața no noastră într-un mod plenar. 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 5. Prin Isus Hristos avem parte din belșug de mângâiere. Mângâierea este un alt ingredient al prosperității. Care de aici, când trece prin probleme și situații, n-ar vrea să beneficieze de belșug? De mângâiere. Avem nevoie de mângâiere și aceasta o obținem prin Isus Hristos. Și apoi, ca să putem fi cât se poate de clar că prosperitatea nu se referă doar la lucrurile materiale, în Matei, în capitolul 16, versetul 26, Isus Hristos spune... Ce folosește unui om să câștige toată lumea, să aibă toate bogățiile lumea acesteia, dacă își pierde sufletul. Sufletul este mai valoros decât orice, mânghiele care o primim de la Dumnezeu pacea și fericirea care vine de la Dumnezeu, ca ingrediente ale prosperității pe care Iisus Hristos a spus vreau ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug, se obține atunci când tu vii cu toată certitudinea și te predai în mâna Domnului. Tu vezi că aceste binecuvântări ale lui Dumnezeu, nu numai că sunt incluse în anumite versete biblice, dar ele devin o realitate a vieții tale. Noi suntem chemați, stimați creștini, să depășim nivelul subzistenței, limita inferioară la care poate noi credem că putem trăi. Noi suntem chemați să trăim la o limită superioară, să trăim sub binecuvântarea lui Dumnezeu și în binecuvântarea lui Dumnezeu, ca să putem să depășim nivelul de mediocritate în care majoritatea oamenilor zac. Dumnezeu vrea să vrem mai mult, să nu ne mulțumim cu puțin. Așa că atunci când vii la Dumnezeu, și te confrunți cu anumite probleme, cu anumite situații. Tu trebuie să vii cu toată credința și să declari cuvântul lui Dumnezeu peste situațiile tale. Apoi să decizi să fii fericit. Am demonstrat duminica trecută că fericirea este o decizie. Și este foarte important să decizi, să te ridici de la nivelul de inferioritate, limita inferioară a existenței. Să depășești limita mediocră în care sunt majoritatea oamenilor și să spui am să trăiesc la superlativ. Am să fiu plin de bucuria lui Dumnezeu, nu puțin. Am să-mi dau toate silințele ca să fiu un om roditor, nu numai să fac frunze, nu numai să am flori în viața mea, ci ceea ce spun, să duc la bun sfârșit, să-mi în viața mea, ceea ce învăț din cuvântul lui Dumnezeu, să aplic în trăirea mea de zi cu zi. Este un drept al nostru. Un tânăr englez a auzit că în Statele Unite se câștigă foarte bine. Și s-a vorbit cu alți colegi de-ai lui care doreau să se îmbogățească cum să meargă, să ajungă acolo, să folosească oportunitățile care sunt acolo. Și pe vremea respectivă, călătoria între Anglia și Statele Unite se făcea cu vapor. Și-au strâns bani să cumpere biletul, să poată ajunge în America. Tânărul nostru era mai sărac, ceilalți au putut foarte ușor să strângă banii, dar el a trebuit să muncească din greu, să poată plăti costul biletului. Într-un final a reușit să strângă banii necesari și a cumpărat biletul și-a urmat ziua îmbarcării. Înainte de a să îmbarca acolo, el și-a făcut anumite calcule și a zis ca să pot să fac afaceri în Statele Unite, banii care mi-au mai rămas va trebui să-i păstrez, pentru că sunt puțini, așa că pe vapor n-am să mănânc la restaurant, ci am să-mi pun de acasă merinde. Și el știa că călătoria durează aproximativ două săptămâni. Necazul a fost că, după ce au pornit, când au ajuns în larg, au trecut prin niște situații critice. El a cât pe aici să aibă accident și a trebuit să ocolească și această ocolire a lor a lărgit, a mărit timpul de călătorie de la două săptămâni la patru săptămâni. Omul nostru a ajuns într-o situație foarte critică, era lichnit de foame și a mâncat toată mâncarea și nu mai știa ce să facă. În timp ce oamenii ceilalți călătorii mergeau la restaurant și se hrăneau bine și își petreceau, el rămânea în cabina lui, retras și flămând. Într-o zi, nemai putând suporta foamea, a zis, fie ce o să fie, mă duc la restaurant și comand și mănânc. Pentru că nu mai pot rezista. Și am mâncat și ospătarul se uita la el cu câtă poftă și cu câtă dorință savura acea mâncare, la terminare, omul cu strângere de inimă i-a zis chelnerului, fă nota de plat”. Chelnerul s-a uitat la el și a zis, dar nu ești călător pe vasul acesta? Arată-mi, te rog, biletul. Și tinerul nostru i-a arătat biletul, și ospătariul i-a spus: În bilet se cuprinde toate mesele pe care tu le servești pe vas pe parcursul călătoriei tale. Tinerul a fost atât de dezamăgit pentru că aproape trei săptămâni. El a suferit de foame și, de fapt, mâncarea era inclusă în costul biletului. Frații mei, stimați creștini, în momentul în care noi ne întoarcem la Dumnezeu, nu numai păcatele noastre sunt luate prin jertfa lui Isus Hristos, sunt iertate și noi suntem curățiți, nu numai boalele noastre, dar orice situație, orice problemă pe care o avem, Isus Hristos o ia asupra Lui. Tot ce ne costă, Isus Hristos s-a angajat să plătească pentru noi. Așa cum s-a adresat hangiului în pilda Samariteanului milostiv și a spus, după ce a pansat pe cel rănit, după ce s-a ocupat de el, după ce l-a dus în siguranță la un han, a spus și tot ce vei mai cheltui, mă întorc și îți voi plăti. Aș vrea în această dimineață să înțelegem că Isus Hristos a venit pe pământul acesta ca oile, ca copiii lui, ca credincioșii, care se încred în el să aibă viață și să o aibă din bășu. Aceasta intră în costul biletului nostru spre cer. Pentru că din momentul în care noi ne-am predat lui Dumnezeu, din acest moment începe aventura noastră, călătoria noastră spre cer, spre cele veșnice. Și noi trebuie să credem, să înțelegem și să ne folosim de dreptul acesta de a avea viață din berșug, de a avea binecuvântările lui Dumnezeu, de a fi oameni prosperi, oameni binecuvântați de Dumnezeu, de a experimenta toate binecuvântările pe care Dumnezeu le are pentru copiii lui. De aceea, în această dimineață, dacă până astăzi ai trăit ca un creștin amărât, dacă n-ai experimentat bucuria mântuirii, dacă n-ai experimentat eliberarea, dacă n-ai experimentat vindecarea, dacă n-ai experimentat binecuvântarea materială, spirituală și sufletească în totalitate, aș vrea să spun... Toate aceste binecuvântări sunt incluse în biletul tău către cer. Ai dreptul să le accesezi. Ai dreptul să comanzi. Ai dreptul să declari prin credință asupra copiilor tăi, asupra oamenilor care sunt alături de tine, care depind de tine. Tu poți să se mâinile spre cer și poți să te rogi pentru ei și Dumnezeu va răspunde rugăciunii tale. Tu poți să pui peste ei cuvântul lui Dumnezeu și puterea cuvântului lui Dumnezeu își va face efectul. Nu-i treaba ta să faci minuni, treaba ta este să te rogi. Treaba ta este să crezi și să declari cuvântul lui Dumnezeu. Treaba ta este să știi că în biletul către cer sunt incluse toate cheltuielile tale. Exact. Și că la aceasta s-a angajat Dumnezeu, nu un om care poate falimenta. S-a angajat Dumnezeu că va plăti tot ce vei cheltui în această deplasare. Mergi pe contul lui Dumnezeu, dar atitudinea ta, nu trebuie să fie de izolare, să stai acolo în cabina ta. Atitudinea ta nu trebuie să fie de om încăpățânat să stai acolo și să spui mănânc merindea mea. Nu mă interesează ce se întâmplă la biserică, nu mă interesează ce se întâmplă în lucrarea lui Dumnezeu. Eu stau în cabina mea, mi-am pus merindea mea și o mănânc eu singur. Vino la restaurantul lui Dumnezeu. Te-așteaptă o masă bogată. Dumnezeu are oamenii lui pe care îi folosește ca viața ta să fie o viață binecuvântată. Intră în aceste binecuvântări ale lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care aș vrea în această dimineață să-l înțelegem, alături de a înțelege ce este prosperitatea cu adevărat, al doilea lucru este... Să ai o motivație corectă atunci când vrei prosperitatea lui Dumnezeu, când decizi să fii prosper. Este foarte important cu ce doză de egoism tu declari prosperitatea peste viața ta peste familia ta, peste biserica în care ești, peste societatea în care trăiești. Dacă există o doză de egoism ridicată, Dumnezeu se uită la tine și spune, motivația pentru care tu vrei să fii prosper nu este chiar corectă. Am avut ocazia să vizitez unele biserici, din altă țară și am fost dezamăgit când am văzut că aceste biserici sunt conduse de niște oameni bogați care îl fac pe păstor să spună ce vor ei, pentru că ei susțin financiar lucrarea din biserica respectivă. Păstorul nu are dreptul să predice... Cuvântul lui Dumnezeu sau ceea ce Duhul lui Dumnezeu îi pune pe inimă, pentru că dacă cumva lovește în atitudinile lor, ei îi spun, fii atent, mâine te schimb. Dacă dorești să ai prosperitate ca să controlezi lucrarea lui Dumnezeu, vreau să spun în această dimineață, e o motivație greșită. Sunt apoi unii care se duc la colegii biblice, care studiază Biblia, care învață cuvântul lui Dumnezeu, nu ca viața lor să fie transformată, ci ca să închidă gura celor care încep să le argumenteze anumite lucruri. Ori să fie băgați în seamă că și ei știu ceva, și să ajungă să predice, să ajungă să ocupe o poziție oarecare. Fii foarte atent. Atunci când te folosești de dreptul acesta și decizi să fii un om prosper în casa lui Dumnezeu, care este motivația ta? Puneți această întrebare. Câtă doză de egoism există în dorința ta? În decizia ta de a fi prosper și sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului în Matei, în capitolul 6, versetul 33, spune Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, și apoi... Celelalte lucruri, și dacă citim în capitolul 6 vom realiza care sunt celelalte lucruri, este vorba de bogăție, este vorba de comoară, este vorba de ceea ce ai nevoie să mănânci, este vorba de ceea ce ai nevoie să te îmbraci. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte clar, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Asta trebuie să fie motivația ta când tu ceri binecuvântarea lui Dumnezeu peste tine, peste familia ta, peste lucrarea care tu o faci sau afacerile cu care tu te ocupi. Și dacă aceasta este motivația corect, clară, ea este corectă să cauți, Împărăția Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Când ești motivat de aceasta, Cuvântul Lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu dă binecuvântările Lui cu o mână largă, cu o mână deschisă. El le toarnă în viața ta. Doamne, dă-ne această motivație corectă prin care să nu ne gândim numai la noi, ci să ne gândim la lucrarea ta, să ne gândim la extinderea împărăției tale, să ne gândim la oamenii care zac împăcat a căror viață este un coșmar pe pământul acesta și îi așteaptă un coșmar și în veșnicie. Stai înaintea Domnului și cerei Domnului să te scoate din această doză ridicată de egoism și să poți să investești în lucrarea pe care îi va ajuta și pe alții să ajungă să-și cumpere bilet către cer. Ca și alții să binecuvânteze de prosperitatea pe care Dumnezeu o via. O vrea în viața noastră a fiecăruia. Cere Duhului Sfânt, doamne, motivează-mă corect pentru lucrarea ta. Motivează-mă corect pentru dorințele pe care eu le am înaintea ta. Fost un om de afaceri în Statele Unite, care a înțeles principiul acesta al motivației corecte. Și-a înțeles ce este prosperitatea. Și oamenii din jur vedeau că el, în afacerile lui, prosperă extraordinar. Și-a început să aibă relații cu foarte multe firme și firme mari. Dar avea o meteahnă omul acesta. În relațiile... Economice, în deciziile pe care le lua, era foarte încet. Când veneau delegații la el, intrau în biroul lui și el pretindea să-și spună părerea, pretindea să-i lase scris tot ceea ce doresc să facă cu el. Și spunea așa. Nu vă pot spune când vă voi da răspunsul, dar când voi avea răspunsul, am să vă contactez. Acum, cei care faceți afaceri, uh, vă dați seama că este un mod neobișnuit, un management neobișnuit, pe care un om de afaceri prosper să-l aplice. Dar omul acesta era constant în modul în care aborda aceste probleme. Ce făcea el? După ce delegația se retrăgea, el intra, avea el un birou al lui de rugăciune și se ruga înaintea Domnului. Și rugăciunile lui, am citit această istorioară, durau de la 10 minute la 10 ore. Și niciodată nu răspundea partenerilor lui, numai atunci când primeau un răspuns de la Dumnezeu. A continuat să procedeze în felul acesta și în foarte scurt timp a ajuns un om de afaceri, de invidiat. Afacerile îi creșteau extraordinar. Dar nu numai că îi creșteau afacerile, dar în ciuda faptului că s-a ridicat la un nivel foarte ridicat de afacere, omul acesta avea pace, era liniștit, familia lui era familie, timpul cu familia era timpul cu familia, el avea liniște și pace în sufletul lui, în familia lui și niciodată nu era grăbit, niciodată nu era stresat. Ce mare har să-L ai pe Dumnezeu, înainte de alți parteneri de afacere, să-L ai pe Dumnezeu la sfat și să intri în audiență la El și orice decizie pe care tu o rostești, să ai certitudinea că este voia lui Dumnezeu, că este planul lui Dumnezeu, că este binecuvântarea care vine de la Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne! Să putem să luăm această poziție fiecare din noi. În al treilea rând, în această dimineață, aș vrea să înveți cum să fii un om prosper. Deci spunea, va începe cu tinerii să învețe cum să câștige bani, să nu trăiască momentele de deziluzie, că nu se poate căsători pentru că n-are bani, n-are unde să-și ducă mireasa, n-are unde să stea. În această dimineață vreau să vă spun nu niște principii menegeriale, cât niște principii spirituale pe care le putem aplica în viața noastră, așa cum înțeleptul Solomon ni le prezintă în pasajul pe care noi l-am citit. N-am să încerc să le explic, pentru că sunt atât de simple încât fiecare din ele poate să fie înțelese cu claritate de către fiecare din dumneavoastră. Primul lucru pe care îl putem face pentru a lua această decizie de a fi prosperi este să nu uităm învățăturile Domnului. Și Solomon spune, scriele pe tăblița inimitare. Versetul 1. Nu știu de câte ori te-a învățat Dumnezeu, ți-a vorbit Dumnezeu, nu știu la câte prelegeri și predici ai asistat, și ai zis, este extraordinar, Dumnezeu mi-a vorbit. Duminica trecută a venit la mine un frate și a zis, care vrea să se boteze, și a zis, tot ceea ce a spus se referă 100% la viața mea. Doamne ajută-ne să nu uităm învățăturile tale. Ajută-ne să le scriem pe hârtie, în carnețelele noastre, dar mai cu seamă pe inima noastră, pe trăblița inimii noastre. Adică să stea în centrul activității tale. Versetul 5. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Am fost creștin din copilărie, am crescut într-o familie de creștini. Mi-am petrecut tinerețea în biserică, dar pentru lucrurile care eu consideram că sunt logice, mai ales după ce am terminat facultatea, am zis la ce să mă rog? E clar, Dumnezeu mi-a dat înțelepciunea și mă folosesc de ea. Este bine să te folosești de înțelepciunea care ți-a dat-o Dumnezeu. Dar aș vrea să înțelegi versetul 5 care spune Încredete în Domnul din toată inima ta și nu te bizui numai pe înțelepciunea ta. Pentru că s-ar putea să fi învățat greșit. S-ar putea să nu potrivească lucrurile lui Dumnezeu cu modul în care tu gândești. S-ar putea ca ecuația lui Dumnezeu să cuprindă necunoscute pe care tu nu le-ai pus în ecuația ta. S-ar putea ca metoda de rezolvare pe care tu o folosești ai învățat-o din matematică să nu fie corespunzătoare situației și problemei în care tu existi. Doamne, ajută-ne să ne încredem în Tine din toată inima și să nu ne bizuim numai pe înțelepciunea noastră. Versetul 6. Recunoaște-L în toate căile tale. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte lucruri, bogăția. Rana, îmbrăcămintea, tot ceea ce aveți nevoie pentru viața aceasta, vi se vor da pe deasupra, ca o binecuvântare a lui Dumnezeu. Recunoaște-l pe Dumnezeu. Pune-l pe Isus Hristos ca o prioritate a vieții tale. Vesetul 7. Nu te socoti. Singur, înțelept, Temete de Domnul și abate-te de la rău. Nu te bate cu pumnul pe piept și să spui, nu știi, am eu experiența mea. Nu știi, am terminat masterat, am terminat doctorat. Au fost în viața mea, am făcut multe greșeli. Și una dintre greșelile pe care mi le imput a fost că la o consiliere premaritală, în mod obișnuit nu fac așa cum acum vizare tinerilor, suntem în începutul acesta de programări, deci, sunt trei căsătorii programate în biserică. Se mișcă lucrurile. Am zis la doi tineri, ea era doctoriță și el era inginer. Și eu eram mai tânăr. Și am zis, mă, la ăștia, ăștia trebuie să știe, domne, doctoriță, trebuie să știe, inginer, trebuie să știe. Și am stat așa întreagăt și am făcut consilierea primaritală rapid și am zis, 100% va fi bine. Mecazul este că după un an s-au despărțit. Și atunci am zis, s-a terminat cu concesiile. Îi inginer, îi doctor, indiferent de gradul de educație. Datoria mea este să le prezint principiile lui Dumnezeu care îi poate ține legați împreună, care îi poate propulsa în viață, care îi poate aduce prosperitate în viața lor. Frații mei, stimați creștini, nu vă socotiți singuri înțelepți, temeti-vă de Dumnezeu și feriți-vă, abateți-vă, la rău. Versetul 9. Vrei prosperitate? Seamănă înainte de a aștepta să recoltezi. Cinstește-l pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău. E o legitate a Lui Dumnezeu, e o poruncă a Lui Dumnezeu. Faci așa, vei vedea binecuvântarea Lui Dumnezeu. Poate că vei ajunge în situații în care va trebui să te atingi de ceea ce este a Lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu te pune la încercare și vrea să vadă câtă seriozitate este în tine, cât de direct și categoric ești tu în această problemă. Cinstește-l pe Domnul. Ai și tu posibilitatea să-i dai ceva lui Dumnezeu, nu numai să-i ceri. Și Domnul este cel care te va binecuvânta. Apoi, versetul 11, ne spune să nu disprețuim mustrarea Domnului și să nu ne mâhnim de pedepsele Lui. Pentru că el ne pedepsește, pentru că ne iubește așa cum un tată își pedepsește copilul lui. Apoi nu mă duc acolo, că l-am spune, dom'le, când am o poziție incorrectă, el îmi spune, mă, fi atent că becul roșu semnalizează ceva. Fii atent. Nu mai face lucru cu tare. Ai grijă, pentru că se poate întâmpla lucruri rele în viața ta. Dumnezeu pune în viața noastră oameni care ne avertizează înainte să cădem în groapă. Oameni care ne mustră, oameni care vin și spune nu-i bine ceea ce faci. Și dacă nu înțelegi, strategia lui Dumnezeu merge mai departe. Citiți în Apocalipsa, în capitolul 3. Unde ne este descoperită această strategie a lui Dumnezeu și spune, te sfătuiesc, așa cum se întâmplă în această dimineață, predic aceasta este un sfat. O ei, noi ei, treaba ta. Te sfătuiesc. Apoi, a doua poziție a lui Dumnezeu, dacă nu înțelegi de sfat, te mustru. Trimite Dumnezeu oameni care sunt direct și spune, mă. Tu nu vezi că ceea ce faci nu-i bine? Tu nu vezi că în, pentru un somn mai lung tu neglijezi întâlnirea în biserică? Tu nu vezi că nu citești Biblia zilnic, așa cum tu te hrănești, trupul tău are nevoie de hrană zilnică și sufletul tău are nevoie de hrană zilnică? Tu nu vezi că lucrurile pe care tu le faci nu sunt în concordanță cu ceea ce tu ai ascultat duminică? E o mare diferență între ceea ce tu faci și ceea ce ai auzit, ai citit din cuvântul lui Dumnezeu. Într-o zi în oraș, un polițai stătea la intersecție și la un moment dat a apărut lumina galbenă. Și un bărbat care conducea mașina și-a dat seama că n-are timp să treacă și-a oprit mașina. Dar în spatele lui era o femeie care era foarte grăbită, lucru care nu prea se întâmplă, și a început să-l clacțoneze, a dat geamul jos a zis, bă, puteai să treci, domne? ești papă-lapte. Și polițaiul a venit imediat la ea, a somat-o și în state n-ai voie să te dai jos din mașină. În momentul în care te-ai dat jos din mașină, trebuie să spui mâinile la ceafă și să stai culcat pe mașină. A scos o afară din mașină, a pus-o cu mâinile la ceafă. Și a început să o percheziționeze. Apoi a băgat-o în mașina poliției și a dus-o la secția de poliție. Și au tot studiat, au tot cercetat în computer să vadă cine este. După câteva ore au venit la ea și a spus, Doamne, scuzați-ne, dar noi am crezut că a furat mașina. pentru că pe mașina dumneavoastră scria încredeți-vă în Dumnezeu. Pe mașina dumneavoastră era semnul peștelui. Și când am văzut comportamentul dumneavoastră, am zis 100% că a furat mașina. Că ceea ce scrie pe mașină nu se potrivește cu ce este în mașină, în, în mașină. Doamne, nu ne lăsa să spunem una și să facem alta. Ajută-ne, Doamne, să putem să înțelegem mustrarea Ta. Și dacă vine pediapsa, să ne trezim la pediapsă, să înțelegem că Tu ne iubești, de aceea ne mustri, de aceea ne pedepsești. Pentru a fi prosper, versetul 11 și apoi în continuare spune, caută înțelepciunea, priceperea și echipzuința. Pentru că înțelepciunea este mai de preț decât aurul și decât argintul. Înțelepciunea are la dreapta ei, așa de mult îmi place Înțelepciunea are la dreapta ei viață lungă și la stânga ei bogăție și slavă. Unde ai putea să câștigi această înțelepciune? Unde ai putea să cauți această înțelepciune? Decât în cartea lui Dumnezeu, decât în relația cu Dumnezeu, decât în părtășia cu Dumnezeu. În fiecare dimineață, credeți-mă, Mă rog, Domnului, Doamne, dăm înțelepciune, pricepere și chipzuință. Am învățat din psalmul acesta, din proverbe, că este foarte important să trăim înțelepciunea, priceperea și chibzuința. Și atunci suntem oameni prosperi, oameni binecuvântați de Dumnezeu. Bogăția și slaba, slaba sunt la stânga noastră. Viață lungă și înverșugată este la dreapta. Vrei lucrul acesta? Caută înțelepciunea, priceperea și chipzuința. Și apoi, ultimul sfat, nu te teme. Nu te teme că Domnul este cu tine. El a spus, voi fi cu voi în fiecare zi până la sfârșitul vremurilor. Tu ești cu Dumnezeu. Nu te teme! Cineva spunea, aș vrea în fiecare zi când te scoli. Să ai în imagine că Domnul este cu tine. Și dacă conduci mașina, să ai toată certitudinea că Domnul este în banca din spate și că te privește cum conduci, ce faci, dacă ești într-un birou, să ai convingerea că Dumnezeu are un scaun în biroul tău și El te lasă să decizi, te lasă să vorbești, te lasă să acționezi, dar El este acolo. Când ești în familia ta, să ai certitudinea, chiar dacă păstorul nu vede și prietenii tăi, Domnul este acolo, pentru că tu l-ai invitat în viața ta și El este acolo, el poate fi pe tronul familiei tale sau undeva în colț, observând ceea ce se întâmplă. El este cu tine la locul de muncă. El este cu tine în orice împrejurare în care tu te afli. Nu te temi. Ajută-ne, Doamne, să putem înțelege aceste sfaturi atât de importante pentru noi. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem că tu vrei să fim oameni prosperi, că vrem să depășim limita subzistenței. Apoi o să fiu eu creștină, așa, din când în când mă mai duc la biserică, din când în când mai citesc Cuvântul lui Dumnezeu. În rest, ei treaba mea ce fac. Să nu intereseze pe nimeni. Ei treaba mea. Nu, Dumnezeu nu vrea să stai izolat în cabina ta. Dumnezeu vrea să fii împărtășia copiilor Lui. Dumnezeu vrea să te bucuri de viața aceasta. Dumnezeu vrea încă pe pământul acesta să fii un om prosper, să ai o viață din belșug. Să ai binecuvântările spirituale, sufletul tău să fie binecuvântat, să ai mângâiere din belșug, să ai pace, să ai fericire. Aceasta este voia lui Dumnezeu pentru tine aici pe pământul acesta, nu numai în cer. Pentru că Dumnezeu vrea prosperitatea ta veșnică în cer să te bucuri. Și aceasta să fie mult mai plenar decât a fost aici pe pământ. Dar și aici El se angajează că dacă tu vei căuta mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, El îți va da bogăție cât ai nevoie. Că dacă nu poți menaja, dacă nu știi să lucrezi cu bani, dacă... Nu știi să folosești bogăția și te stresează prea mult. Domnul îți ia că el e un tată bun. Nu vrea să te stresezi. Dacă nu știi să folosești banii, Dumnezeu ți-i ia și îi la cel care are mai mulți, care știe să îi folosească. Ăsta e principiul biblic. Nu te supăra. Nu zice, Doamne, dar de ce mi-ai luat, n-ai văzut că dă, îți de puțin? Dar cum să nu, dacă i-ai învolit în ștergar și nu vrei să lucrezi cu ei? Dacă nu-ți dai toate silințele? Dacă nu înțelegi că binecuvântarea mea vine prin implicare și tu stai și aștepți să cadă din cer? Nu, Domnul vrea să intre în acțiune. Dumnezeu vrea să-ți dai toate silințele. Și atunci El va revărsa binecuvântarea Lui. Aș vrea în această dimineață ca încheiere să vii înaintea Lui Dumnezeu cu toată sinceritatea și să-I spui Lui Dumnezeu, Doamne, am fost mulțumit cu limita subzistenței. M-am mulțumit cu mediocritatea. Doamne, am fost căldicel. În Apocalipsa, cuvântul Domnului se adresează către o categorie de creștini care nu sunt nici rece, nici în clocot. Așa creștini de Duminică. Pentru ei rugăciunea, postul, lucrările lui Dumnezeu, asta e ceva complicat. Și Isus spune, dacă ești căldicel, am să te vărs din grura mea. Nu sunt mulțumit cu cei care sunt căldicei. Ori ai fi rece, ori în clocot. Vreau să clocotești pentru mine. Vreau să fii plin de râvnă pentru mine. Vreau să dai toate silințele, să te implici în lucrarea mea. Pentru că eu vreau să ai o viață din perșug. Nu să trăiești la această limită inferioară. Ești din această stare. Vreau să te ridic, vreau să te întăresc. În această dimineață, dacă simți că cuvântul lui Dumnezeu te mustră, intră în rugăciune și spune Domnului, Doamne, eu sunt acesta, am nevoie, Doamne, de binecuvântarea Ta, am nevoie de lumina Ta, am nevoie, Doamne, să-mi dai voință și înfăptuire să ies din cercul acesta vicios și să intru în lucrarea Ta, Doamne, să caut mai întâi împărăția Ta și apoi celelalte lucruri care mă neliniștesc, care nu mă lasă să dorm noaptea, să vină ca o binecuvântare pe deasupra din partea Ta. Și am toată certitudinea că Dumnezeu poate să facă lucrul acesta în viața fiecăruia din cei care sunteți prezenți aici. Pentru că Dumnezeu nu vrea să fiți sugrumați de problemele cu care vă confruntați. Dumnezeu vrea să trăiți la superlativ. Dumnezeu vrea să ieșim din această stare și limită a subzistenței și a mediocrității și să fim oameni binecuvântați de El, să nu fim codă, ci să fim cap. Este dorința lui Dumnezeu pentru fiecare din voi. Și în această dimineață tu poți accesa prosperitatea lui Dumnezeu pentru viața ta. Prin rugăciunea pe care o vei face din sinceritate înaintea Domnului, tu poți să accesezi aceasta pentru tine și tot ceea ce s-a vorbit aici să fie valabil pentru viața ta. Haideți să ne ridicăm în picioare și haideți să venim înaintea Domnului cu această cerință înaintea lui Dumnezeu. Doamne, luminează mintea mea, dă-mi înțelepciune, pricepere echip, zuință. Ajută-mă, Doamne, să împlinesc cuvântul Tău pentru viața mea în fiecare zi. Ajută-mă, Doamne, să am certitudinea că Tu ești cu mine. Tu mă observi, dar și vrei să mă ajut. Și dacă vei fi sincer înaintea Domnului, Duhului Dumnezeu te va bine binecuvânta în această dimineață și vei pleca din locul acesta cu voință și în făptuire și viața ta va fi schimbată. Haideți să venim cu toții înaintea lui Dumnezeu și să cerem cu toată credința înaintea Domnului aceste lucruri.